داه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا عليك كما اثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لك ووعدك يا نعود بك من شر ما صنعوا ولا الا انت اشهد الله أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خير نبي للعالمين ارسله اما بعد فيا اخوه المؤمنون يكون الله تبارك وتعالى لو قطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف سبح الله العظيم باسم طالب ضروار مسلم الله جل جلاله وجل سعله قرص جثاثا سلسيم جينره اذا جميع المسلمين مبر بوتس نमाज الجمعه قبول دابا قالوسن الله جل جلاله وجل سعنا وكرستين دتوريا تبالوس معطيت عينه هذا 18 دثيرن برقوم تم استغفرت الله جل جلاله ونعم المدير تشكل من سن غدرات اللي كالوان تصدث <تصفيق> ميره من بعضه ايات القران الكريم وراكم مليله بمسترك من المسلمون تاع الله جل جلاله وجل سعنا Në tonën të cilën duhet pasë të i dhehtë të veçantë muslimonën i cili ka vendosë që kjo du një atjet e këti në të njëjtën kohë a i ratin e akheratin më stahunë për shkak se dhia e fundit intensa e fundit e ati që ka fanë la ilahe illallah muhammedin rasulullah nuk mbaron të hiri ati dhe vorën e ti për mbaron të hiri ati dhe gjennetin e ati të hiri atina, ati në janët i në allahu të ati pra për të jetun këtë bot për të dhek muslimen për të ati të ahiratin dhët me pas marifad vë chant marifad vë chant dhë me pas diturid vë chant dhët kombinu dhës a jona të thilës yuk ndal qërë vë nga dhora yuk ndal nga dhora për një arsi e për të tëllë arsijëm dhëbëllëm dhërët në 9-7 unë dhe pëtë nëjtë të inë ayetit të thilinë Allahu dhëllë dhëllë hëmën shumë tak fjallë nga ka fjallë në Qur'an i Kerim me lidhje me gjëmatin e Firavnit me lidhje me gjëmatin e Firavnit i thilin një dhëtë prë i dhëtë në organizojët dhësa gara për medal shash pune se kushë qëqatë nër të nevate Musa a.s. apë Firavne e l-usëri ati Firavne e l- Kërdo nuk ishin qëtër sen përverë se ditha falqorë profesionalë, ditha njërës të cilin në mirëshin me sihrin, e modernizuar ta asajkojë, i cilin më fatë me një muë e se më në atë nivel kër nuk ashtë përfritë. Në ditë në gërëve, gjënotë i të raunit, i cili ishte mësumë, ishte adaptu, ishte eduku në atëse se Gjdo le vizje të cilën e bajshin se herbazët falçorët e firavunit, ju këshin mbush sitë më ma siher, edhe paraset le vizdi qka, ato e dhishin se qka vjen, atë shumë këshin pa afraja ti marifeti të përbudhën nga Allahu gjëlle gjelaluhu e gjëlle shaluhu. Pra, ato ishin të fihri zuar, su kur qka është popullë i jonë, tashë momentalisht i muzik i zuar, mune atë më mirë, përshka që një gjala për një vajzë në këtë zamantash në këtë kohë, kur ja që aqëllës televizorit, ashtë i gatshën prej mëngjes, për imbra një meditës e shka po vjerë. Prej ka dira i këta, për atër e se për shemblë, vetëm me një qitetë si kumanova, i ka 72 orë për 24 orë muzikë. 72 orë për 24 orë, 72 orë muzikë në gjërë. Këta kështë të kuptërn ka vajtë me mendumat në mozë, që ka përme tonë, me 24 setatet dhjorë me ndëgju mëzikë. Mëndët me, me ndëgjua e dhe 24 setatet dhjorë, pa wanë po tëmë se setatet dhjorë. E ta më është pra, kër ndëgjohën të imranja një dhjorë, 7 setatet dhjorë mëzikë, normalë se kur ta qëlesha të televizorin tanë e di prej mëndjesi shka vendër i mbramje. Kësto pra njerëzit që e to ishën e ishën të magjenizuar aqë zikur, aqë shëm, aqë tëpër aqë të tëpruar në të faqe zdo le vizje të faqësorën e të atyra e dhishën për menë shka dhe në masafaj ditën e gërëve kur Allahu Gjelle Gjelalu kishtë të orë dhu që kjo gjatë marë o thonë për ata që i kanë dëshirë me ditë shka dhe me thonë hidaheti Musa a.s. në amrën në Allahu Jelle Jelaluhu i atërëvej më gjithën bërë këllitën ata në lidhën në lidhën në lidhën në gjithën që e për dërshën ata për të sihrizu njërëzët Musa a.s. e hudisht kopin e ti dhe ndoni aje që ndoni ndoni aje që i përdiho të dëzohë që i këshë pregatit ata e dheri dorën nga gjatit e barë e tëla bandë të më dëshirën e Allahu dritë më shumë që dhj جاءوا فيراوله في اشته دوكوم دجوسر استعبدتم بافر الله و فالصريته فدسوننا الله موسى اتبع الله بني اسرائيل امن الله برب موسى وهارون امن الله به بما امنوا بنو اسبه بنو اسرائيل فدسوننا الله موسى وهارون دسوننا الله لبني اسرائيل فليك اكليو توكلوا على الذين قام رجل Ate që një të raun i kështë të fut në njëzit e leta Ate që të raun i kështë të fut nërë këtërat E seharit e në falçënit ma vednata Një ditë për ditë në kërë pan mre kuli Një ditë për ditë në kërë pan më gjizet e vërtetat vërtetit I tham në do A thëm nga me jam i dasho Njërë zhë të thëm e a kanë vendon dhe njërë në thëmë do Gjëmatë jonë ki gjëmatë alemonë tash që këto musliman bashkohër tash, që shëfën 118 kanale një një të raunizëm, 118 kanale në televizor të raunizuar a prejtë punit e dërin kohë, a të ndërmen dhe një harën dhe falëm zëmë, a do të shëfën të një dhëpidim dhe se këto djana janë kërëm gjatë prejtësine dhe nështë të din në dalë, a janë qëtë dhëtë dhëshëm një ditë për ditë dhe me ditë së më pëstatjën e Allahu zëllë me gjëranua dhe qëa nuk janë barë, nuk shkojmë bashkë e panë një ditë kërani lana tëullahi a'li në dhefintarët tësile të dhësua në të vartëhetën dhëtën e gërëve e bolin i gjikim dhe atajnë akë no moment ati parati edhe fa jo që i dhësua të musës jo që i dhësua të mrekulli sa të mrekullimet Gjithimi janë për ju ashtë të pra Le u katë të hanë e i diakum U arzëllekum min khilat Fa kam janë pra e ka një dorë Edhe ka një këm Pra dorën e gjahë për shemëm Edhe kamën e majë Gjikimi i të raunin dhe dhe thimtarët qiste Kam janë pra lata gjithë pofëllit Në rendë prejtë parit e dherit fundit Ka një dorë e ka një këm Gjëmatë ndarëshëm, rinjë e ndërullar Unë për shofë E në mdohët se të gjithë bashkë për për shofim Se kërë për po e mëre një akcien Me e kri një punë të i punëve E në përdoj po një të i po të raunë Të i të raunë A dhe për gjikon me një gjikim Të ati a i shishma ka dëshir na, Në më një harë për shofëmi se ta është këto më, nuk ka levoj me shku bëha lepër, atje ku pa të njështë me shku përshkak se dëmë një dërfi nëve, e kësë dale lepër i nëve, ujku nëve dëmë me ikpi ati i pra. Kemi njërzë momentalishtë që ikin, ikin nga ujku. Kemi njërzë që ikin prej lepërit, ja për shambull, aqë vëfimi, aqë vërtit, aqë njërzit janë bështatën në Allah, dhjëralu, në njëziralu, me njështë me karë në shku, si që me njësë me kërë me shkudikon mazdarkë, me apra lepri uvën, këshajnë prapë se mos ka në pak të një në. Këshajnë prapë se lepri ja ka pra uvën, a që kanë dinin, a që kanë ato fërën, a që kanë imonin, a që njësë njëzotin ato, për shembul, a që bise dhe një mazdarkë, se vëtë la më trukat, a për një meqë i zbëtër dhe gjombi shka, se a shpaganizmi, i shqiptarëve 14 shekullorë kër i kanë do zetit, e vicit, e drunit, e lisit, zjarit, i babetë dhe lopës edhe gurëve dhe lisa dhe ilzime djelit hanës, në ostës dhe ditës kër i kanë do i babetës a i din këte i ka përshin se dëpjat rukat edhe të ne ma boab dishtka boab dishtka shumë e mollet me me, me sjevu e hëgja një orë me lidhje me besimin e shëjt islamë në nore ma qabësini të islam për nilëets yed vughul ma sa ti dërfit për shambung për nilëets yed vughul ma sa ti dërfit qoranore rësunet muhammad mitafah janë dhaqi jemaati mshtaitin në ya allahum jellë jelaluhu medoni kufr pahyt zhar ndikene rrashit qëdha me ingu il kam sa aqshë vartib ya për shambung në në Pumë të shmanë vëshit, ka dhejë vërësnikin Ukri Përgjitje, edhe më të tëti se lunë Dimi jetë yes janë gapi njërë vërë përcerë këtë asit vërtit Pumë livrit qërpikisimit në no. në A, pët livrit qërpikisimit paske mu vëzhu për di shka Pumë kruët dërashmajt, pumë kruët, merë pare Pumë kruët e gjata, jatë pare edhe këto si din ma janë dhe njëharën matë forta dhe matë vërtetë sa ajeti i Allahot edhe hadithi i të lisot këto skallizim e vërtetën këto me u besu dhe me tonë besini ka shku këto skallizim, këto janë paganizim këto janë dini i potëmit kër s'ka pas për ato Allah edhe kër s'ka pas për nga marë që i kanë besu thot Allahu edhe mëniharën mas ati në abnag mëniharë së ingraë të ingratë e plaka ka në thamë plaka ka thërë lejk dukacini ka thërë lejk dukacini në kanunin e ati edhe kanunin lejk dukacinit krasot ose barazot me kanunin e Allahu dhelle zelanuhu me kanunin të fëllin e Allahu dhelle zelanuhu në toke zriti prejnës jellë për rindërtim edhe rindërtim për gjithëshëm absolut dhe njërë dhe ndërëtëvë për fitimin edhe ndërtimin e kësaj botë jallan jallan edhe fitimin e agëratit. I ndëruar i gjemotë, muslimat të ndëruar, të hakarate të së nëtë fundohin dhëtët e tërë, të veja të së nëtë fundohin dhëtët e tërë, duke janë e zërtatë, që të rësëllë për verë se, krahësimin i gjahinit, kanunit lejk dukaqinit edhe kanunit Allahu gjëlle gjelaluhu gjëlle shanu, ani jo k për i këtimin përqen e kanunit, lej, lej, gjahilit, i fili fa një femën e cila dashërën një gjallë në kanunin e ati, edhe dashërën një gjallën dhe familje janë gati me avon, qëtra familje janë gati mor. shkon, palivje, me morë. Në tërë shkonë palivje, duhet me rejtë dhe me gjengë darë. Më më të manë për më rinjahën këta, në pretekst të thonë se kja është kanunin jodë, këta i që e boni kja shqiptarë kanunin jodë, E do shkrimat me ndru kanunin ton me kanunin e Arabit, tu i paraçu paraçis mierë se Kurani i Kërim i kanunit Arabi ka thënë Allahu jelle jalehu ve jelle jalehu Kurani i Kerim kafan kitab anzal lahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur kët libër takë zgrit për i qelë të Muhamedit për principien për daljen me gjithërzin barabar dhe rrugën e drejtës për i rrugës të ardhisë و بالدوري و بالدوري. فرغوريا الهرند بو فرغوريا الهرند انا جيت على غير كتاب حديث محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم االكرا في سورة الكر الكريم بس قراها لها من حكم به اضل الله كل جيكو يا متترسن ياست قران الكريم الله وهو بطا ووكله تي ومن تركه من جبار قتله الله fa kushe lënë këtë kita më shpine, a fanë Allahum kurriza popullë. Kushe lënë më shpine, atë popullë Allahum kurriza, fa në falë Rasulullah a.s. Përshka qëta i gjenë? Më bështakje në ligje të qera. Gjenë më bështakje në ligje të e vuara, me dorë të gjahilave, të si nëtë nuk ditë më në shkrujtë dhe me në gjurë, e i vinë popullë në ditë, ajo me krahasimet kur t'i boje i ban krahasime dalaleti krahasime humdje i ndërruar i gjemat ndërgjofër dhe simtarët të së nëzgjitën e garave i besun Musa a.s. dhe ligjeve mugjizëve t'ati do të fat ligjeve t'Allahu Gjelle Gjelalu t'ira unë i gjikoj se do t'ja utras kamën e dorën e gjatë edhe kamën e majtë se besunët Musët e elabë dhe simin mua që shënë përgjigjën dhe simtarët abit ku janë dhe sim me ditat e vështira ku janë besimtarët me ditat e rrezikshme kuraniku sulmon edhe alniku e ban çdo të merr mbi një popull tmerr ka filli bashkohoris ia ja kanë dhënë emrin gjenocid i kanë thonë bashkohoris gjenocid i kanë thonë hof i kanë thonë kalf i kanë thonë ska i kanë thonë smoth lloj lloj atributesh duke bërë ndëstrat po të promovojnë për dikujt ku janë fialet e besimtarëve të cilët i besuan muzën Satan Taqdi maën të qabin Innëma taqdi Hathihil hayatu të dunia Fa gjikoq dush Ate gjë gjikon tim bine Ash gjikimi jod për pun Për kësa i bote Nasë si ti kemi ma lërgë Për nëpëra Sa vlen gjikimi i të raunit Ojri një ndëruar Para këti i moni Sa vlen gjikimi i të raunit Do që alëtras ka një dorë Kejt popënë të dhe ka një komë para besimit një popullit i të në fatë faqdi ma e në taqadëm gjikët shfarët dush fujt shkat dush me prosit dush innama taqdi hadhihil hayatu të dunja me siguri se do të atajsh ka një dorë e ka një kam po janë pjesë sa i dunja janë pjesë sa i bote na no, qëtër kuni kemësit na no, nërë në nuk e kemi lirë atë e qëti përban në atë e qëti e ke lirë në e kemi lirë në në tohën që tërkun në e kemi lirë ma Allahun jelle jelaluhu wa jelle shanuhu e kër një popull e lirë zëgërë mëket dunjo para se të nërpun aji popull është natrash aji thili kër është rapsh kër e ka dhjel kër e ka flab kër e ka tëferic e njefa Allahun jelle jelaluhu wa jelle shanuhu dhe njëharë Kër i ka nësët me prerjet njënës dore, njënës kumë, e gjojnë një arësijet, mëre për tërheqin e dhe, prej rarëve të fush në primit, edhe thëjnë, ja gjallarë të atyre, ja politikanë të atyre, ja dëmaqinat e shtijës atyre thëjnë, rinjës dhe, tërheknu të mrapa, se përna i presin ka një dore dhe ka një komë. Se thëmqdo, tërheknu, se ne nuk e kemi me Allahën dhe në gjelalu Ne nuk e kemi mërgjën letën e vërin gjallën para Allah u Bibliën e Kiametit. Ne kemi i thejnë shqip, gramatik e këtë i thejnë hë për hë. Ne kemi katunarë që pra ati për ati. Sitë mujnë me arritë mirë, po nuk mujtëm, kemi plënë e himë, kemi kashë mëllonë i me ta, kemi pra dhëma të një së sirën e rrimë, kemi kovënë dhe loj loj këvëndojnë, a kje këvëndojnë, edhe kemi ma shumë se Populli shka isoni tra Populli të isojmë Dhe primi jonë Të cilin e kemi bëna në këtë kohë Henezven koha kër ju kini me pasen A kemi bëshom Henezven koha ka me kazu ve primin ton Unë deshta që unë të tregoj ve primin ten E mësë tjalo kohë Përshka këtë koha nuk ashtë faktor I cili në, në mësën faktori I cili në mësën mu e po Unë kohën të me Duhë të kemë nërduur të mija u Allahu qëllë në gjelalu në mësoj që në saad dhe ndorë kohën me joftë dhe me shflizu Allahu qëllë në gjelalu nuk në latë ma tjetë kohës meve që në tja lomë kohës Allahu qëllë në gjelalu në mësoj në dhe me njësi kura pra me falë Allahu në mësoj në dhe drejka kura me falë atë Allahu në qëllë në gjemisën me falë namazën e gjumës e kjo pra si pas me ndimit djisa dhe u dashke në mësë me harë këto e me ju Koha ka ndonë në shka kemi bërë gjumohën Allahu, na duhet me ka ndonë shka duhet me bërë gjumohën, gjemotin dërshëm Na duhet me tregujshka duhet me bërë gjumohën Koha është ajo kohë të cilë Allahu e krioj me shfri dhune Në ribën zemana wal ribën fina Kështë të fa një patë ndokës në shkegumë para një një muje gjimë se ta për të dike s'jali Ta në ribën zemana wal ribën fina Për e walaj bufina e thonë në nëshmimi edhe tur për jodhja walau në ta ka zemanu lehegjana dhe pas pas koha goj në kisha neve walau ma li zemanina ajbu në thiwana koha jonë sot nuk ka që për kusur dhe shneve neve në ka kusur kusuri i këti zamoni në jemi që pa rëfaktori ka qenë koha në shifri këtë dita Barë taktori ka qenë, qëpa roli ka lujt koha në Shqipëri, mështë i bani hëllbet koha në Shqipëri, 3 orë, e na qërët ka 24, e atosë në në gjithën më shumë se 3 orë, me prish halama të apër e për 3 orë, dhe në ta prishim, sa s'janë bënë 24, se qërët po kënoqim. Mështë i paten ato e lëveç ta vëtë orë, 24 orë, e qërë 24, 24. Qëpa roli lujt i koha? Këshë folë pë se në kohën e Ademit a.s. dëllëndisht kanar prej këni e në këtë vend tërënër në kohën e Ademit a.s. dëllëndisht prej këti vendi kanë shku në këni dinit në kohën e Ademit a.s. kërqili e kaknu po ketë kongë që e kënër në kohën e Ademit bilbilit e njëtën kongë sotë që e kënër muat kongë e kaknu aj nuk i zhvillë e instrumentën muzikale prej bilbilistikës me i qitë në qapilistikë këta e ban i kur një kjo, kur një dohë pak me i raqit të lisë, e gjithën e violinën, kur një dohë pak violinën, e gjithë për janën, kur një dohë pak pustani gata, dhe bëni qëkët se qafirat të vëjt, e, e u qafirizu në gjitha mjetët, u qafirizu në kohën, u qafirizu në rsharje në kohë, kësë gjithë shka me shama që dërstan, kur s'ju dohë më bollë, edhe zamani janisi me shafe, a i kishte tajet, për m A i kishtë e fajët për nësë sukceset dhe shkatrimi në ati, a, a, për nësë ngrënjën, për nësë gjekjës, farës, dhukës të papunit, i kishtë e kohë a fajët. Allahu Gjellë Gjellë Hu e Gjellë Shalu. Dët i kishtë e kohë a fajët kër Allahu Gjellë Gjellë Hu e Gjellë Shalu, dët a mjellë që t'i farën e grunin në vjeshtë. E mjellë t'i farën e grunin në vjeshtë. E atë e duesh t'a pritës të pë e ajë vendohë që në disdimit të mshelë mo më flajë e ti ko grunijot me të rrit e atëherë ti thue koha fla se unë pata me kor koha fla gruni i do në në muj po ndërpre koha atëherë po me skandon kjo dhe njërë helbet ja të të vjeqarën e kej të të vjet por të proni porrin ja shkollën e mes me kej 4 vjet por një qatë i kira dhit Ja shkolën e fakultetit e ke, e ke shkolën e fakultetit. A jo an dikun po kishën të ndjer? Prej pasivet tua po kishën të ndjer, un po çante ti e pa po kishën të ndjer, se me pa asa ti e kishën të ndjer, e kishë rrit, e kishë ulntë, e kishën turp, kish zuga bajot, elegjishë jot, po ti për kaft, ti si te tua për kaft, ti si te tua as po din mendjer, edhe s'po do me ndërgjuat as ka din me ntucish ndhirrat. Ka një ka din me të njësu që nëzirët ajo. Ka njërë shka një din me të njësu që ish legalizohet u në vërstetë të jopë, ama tje ke nëndos me legalizohet, që ish nuk legalizohet ajo. Ello për të banë selam saj ajojote, për të banë selamun kërësia gjamiës të andë. O, musliman i ndëruar, se ti jetu kontribu, mos më u legalizohet. Po të ispajdin të jetu kontribu, mos më u legalizohet. Ti ispajdin atër. ndëruar i gjëmok dhe simtara faqdi ma anë të kabim gjiko gjiko që farët dush se na ke një dësu në të vërteten akë dorën që si do të një prash ashtë pesë e kësa i dote që të një prashë dërën e dhe kabë o të të të raun që të në muslimanët dhe në fani në ka shumë të ambel se unë para se që kojnë gjennet një dore, një kom, shkoj për para mu pra onë di pjesë njat i qëra në vendin këto të i prethin në e thënë dhe këto qëra pjesë në utaku me ta mëse mërgjit mëse mërgjit e një popull i cili rëfajt i rrimër me i pre për diqka një popull i cili t'i rrimët e rëfajt i me shakritiku gjëmotin dërshëm të mfalni zënaqlit të cilët janë gjami të mfalni e ka në qalën për një grup dhe në atli nuk du me i vërrejt as nuk du me i nëmshmu as e vërtet se vetëm njërë dhe që miren me druna për danote ata që nga i thëm tishmera ata që nga i thëm sovarship vetëm ato me i morë me i borë ras anëmon ka janë unë e kështu i kam bingët të dresh me i pru familje zinor të dresh me koltivu familje në natë dhe me mëndërtu të punu në bita për djertën e dhe të shetë e halalit, unë për thamë, ishala nuk gaboj se me i rashtu t'ishtë në ratë kejtë, 90% i kanë kanë i dorë të remë. Të dhe kjo e punë e shetë, ato ka ato gjithë atës ka i kanë prajë i kanë gjënët. I kanë gjënët ditën e fiametit të akonë në gjithë atë e dhe 100% përshka këse familje zeshtën me i pru të punë njërëse përshka këta të e vanë dorën për atë e që po venë matë, për atë e që po linë pra kërjezore e kanë t'jallën, dorë apo praka ja po e praj se vetë ja po ta praj ka dikush të metër të kohës me ta nëse pra allah zhelelu, dhjupra, për Allah në gëllë zhelelu dorë apo praka e këmba praj praj prej gangrenës praj prej trenit prej pre, kamionit të shker një ku të prej kemi edhe qështin njërën popull pukra ka pra sërhani kur pas ka thonë se dhe t'jallë prasë ka një dora dhe ka një kam a pas ka thonë dhe një gjatë ma dhe shumë jo s'pa thonë dhe një gjatë ma dhe shumë po ato që kishin e kishin dësimin e vërtet ku e ma thonë ato kon, ku e trusën su sërën e vetë dësimit ta kdi ma të kadim bën këndush banë të shkabdurës se na nuk e kemi këtur funim intenë se a jonash hirja në gjennet ajo dhe të ndohë nesër. në etër nëse dhe simtari pit në që ka pëngojim thot njoni prej gjemotit në që ka pëngojim që sa janë në ligje me mështetje në muslimonim në allahën gjellë gjellë luhu për nabalin dita gjona në në shtu ka brejta njoni me fanë për nabalin në në ajona, këtu, në në në në në në në në në në në në në në në në Për le dhe dhe dhe mështë që motë, jë bashkë let me i këptu. Ja, për shemë, bërë. Thu e të si hëgjë, se faë a fatë, hoja së kurja faë a fatë, se duhet mështat në Allahun gjëlle zelaluhu e gjëlle shanu. Pra, kjo dhe të fatë se gjitha pun t'i krinë ajë. Këha vërte? Por do pun që po krinë njeri u po i krinë, pra, shka mi ju bëgë t'i ve? Do pun që po i krinë, dhisa gjona të sile të ratë, n gjëmatin dërshëm është në si përfaqë me të mërtejt pake komplikume po në felbin problematika në islam është shumë dhukur edhe shumë andële thurë ja për shemblë ku kanë gjëmatin problem kër flitët qeshtja më bështetjes në Allahun gjëllë gjëlelu kështë të pra Allahun kërani kërin kërë këllë këllë ija të vëstakum melekul maut se shpirtin e ju dhe jaunar me laike jaunar me laike e tila është ngarkuar me la kul nautin ledhi i uke la bikum në regu që a të pra ke i punës për i bajta Allahu gjëllë me gjelalu që një punës për i bajta me laqja për poj i njërkja shpirtin për i leve zatë Allahu ka pon kër an i kerim me laqja vjen ta merë shpirtin me të jejtën kohë ka pon me laqja vjen ta bjen shpirtin kër i ke 120 din barkin e norës Melaqëa vjen të djenë shpirtin, që haë vërtet. Pra, kur të desa dit, Melaqëa vjen të merë shpirtin. Qëtë përsef me? Fërë ka thonë Allahë, qëtë punti banë? Qëtë punti banë Melaqëa? Njërë po ka thonë në Kurani Kerim. Allahu ya të wafël anë fësahinë mevëtiha. Ka thonë Allahë në Kurani Kerim, unë jë u marë shpirtat në momentin e vdekis. E qëka u botës? Melaqëa jë u marë shpirtat? edhe Allahu gjëllë gjëlelu jaumer shpirtat ta këtë qështë këtë punë ku që e kërinë pra që ta dhimë ku më mështet ku që e kërinë këtë punë një shemblë shumë të fjeshtë për ta kuptu më një harë edhe atës ta për të fjeshtë shemblë me të cilin se të lë njëri ka punë për ta kuptu se të cilin pra kër të dhe me një letër të ti të, të, të dhera dhe dhe në nërë ti ta dhjenë posa kër të, të, të sh e kush e pru këtë letër pra shtetit një letër më kisharë për e shtetit kush e pru këtë a, a postër e pru a shtetit e pru pra e prun postë tjeni me emnin e shtetit kush e mërë shpirtin të vdekurit me lajkja me sigurit me ordnin e kuj me ordnin e allahu gjëlle zhelelu kush për i bajka pun kush kam aja pësënuti ma zdo gjoz pra, kam e allahu gjëlle zhelelu të kush mështajt e mi pra mështajt e mi ta allahu gjëlle zhelelu A tar aitum ma tahrufun o rab o buik çojai kafunit e ka për obligim deri me Limonir që sembo etiket katonit që ato ta kuptojn procesin shumë mirë a tar aitum ma tahrufun o rab o buik apo sik diu atë ekipë që po angjelni po ya rab el alamin edhe e çit ku të një shpi, në regullo dhe banëm këta ta qka me ndonjë tash qka me ndonjë tash, qka ke një botër i këtu këta jetë e kemi tek po me një kanë tjetër kë e kemi tek qka ke një botër i këtu ja për shemblë komë që e të përshkojmë njoni prej blaznive ton ka dal dje edhe ka qitë farën e grahorit e ka qitë farën e grahorit edhe ka artë e shpia ka artë e shpia i ka mbill dhjët ka hin dhobë edhe thon, e kanë vetë të shpia matrita po grafe e kanë thonë shka bone ka thonë nëlla grahore e nërhegull plej këtu e te kënena me qenë që ja shtojnë ty përqit në shka bone, a ka mund t'i me fullala ma shumë përqit e kërën farën e grahore a kërën اسكو توتانا كافور كرا نيكري سكون كارا كافارا هي فكافو ان طببنا الماء طب تي ترميت انتو كافو اون يودا وي برينارت ورنتا كي امسان مبنكي تاكو توتي بركاتانده طبعا ان طببنا الماء طب اون يجو يتا وي تو باس برينسيپا ka një kjo punë në dështar mështë për dokët e lbetë e vëvill, se për njësofë se e kini ngrejt menëm, edhe ka një arë përfëllëni për një zbulim të rishkën tërë përfëllëni, Amerikanët kësi në shpikë shi artificial. Ja, kanë shpikë kan shi artificial. Për shembol, një vetë në stambol, kër e ka kakë të ndëllë në fatin dërin piken e fundit, kanë një prej të logjegë një vanët për i gjamave të hudhë edhe u kad, kadash me i dalë zjarë i shumë vendën e rastambolit edhe ative në dhina dhe në qitet mrena Amerikanët ishin angajhu pre Amerike marë me bojë në Istanbul një shi artificial të shkreti pa i zbrit mjetën në Istanbul rashin kejtë Turqie në adit kejtë api i Turqie të i për këta e dhe për këtë këtë edhe për këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë banë shi artificial si. ka në ke, artëfët me nina mëzgërëshi së njënitë grandë rëmë të s'ka këa këa kim tihit Allahu dhëlle dhe lalë fa edhe këtë të dhuni për emshelin për diskutojmë ma janë për diskutojmë për një për një për shumë në konflikume se kjo për në për në për Allahun jo dhe në huë ahwanu alih për asa vë malit fa thumë shakakna l'arda shakka e pas të i unë e bona që të krisë para jote dhe dharë që të pisë për postë dhe për mënë edhe e bona unë atë që kërë u atë që së të të të nëmë të e shkelë që nga aju anë me traktorë unë e bona të e ajo të qarë para jote dhe lëbën të e përë kër i bajësja unë të të punë për kërrishe unë isha të fletë o zotë jam asë meriton kë Allah për në mora për dhe të mirë alë për dhe asë meriton kë Allah طالب الحب والنوى طالب الحب والنوى اني يا ماي ايزلي اتشلي كوتين اد كوكر اتكانت كوك كوكو كشانتو ديا غاوري ستو كوكرا كوكر با كوك غوني استو با فانتاستو نوتو اتاسف ياخي قلبي با كوك كوكو زيتين كوكو كوينتيه كوكو بيشكات كان كوك ادو ندو مرينا فالله جل جلاله edhe e thajat kose, edhe e bajat pun, të kërtofjen të e baj, harrej materialisat, harrej biologet të këllet, dhe dhe mundohet në së dhu biologikisht, edhe në përfunduj të biologija, biologija është aje të la nëve, në kamëtu me uafru dheri me në vend, në kamëtu me uafru dheri me në vend, teri të, në kamëtu për, Evolusjoni në prosesi të rite të qarja E kosi të rësëmbit Mrejnë apa Allahu jelle zelalu Dajtë pëzrejti lë të regolë fa Jukur pëzlili Unë pa sa, e bajata Anna sababna Për më të lagë pra dhub në pashi Dhub në pasha gjësi në isojmë vlaq Dhub në të lakë Dhub në shku prosesi Dhub në bëvru pëtjoni Këjnë regol Apa Allahu jelle zelalu fa sa, Anna sababna lma a sabba Unë uheb a shilin prejnani dhamma shakakna lërda shakka unë e vëta token që ajët dhaët unë e bëna fali kull habbi wa nnawa unë e bëna që të kris kofi qat edhe të delë priti prea tijit bin ajo që të të e priti o rab nësë të dhimin e këtaj dhohë se të të në gjëmatës dhë gjëmë me pritrejnë dhe nga që dhu biologi kësë për shka që dhu biologi nuk që të dhejta kanë i dhjeta ايه بيتر استدعيتني يا منصور ايه بيتر سيجي كان يوم الله انتهى قلت له بيتر سيجي كان يوم الله انتهى صح ارهت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ربي فيوفى الله انتهى فيميت الله انتهى بس ما تصل الله يم كان باثني يوم الله انتهى قسم ارايت الله جل جلاله اي بار Nështë me në pasatruajt, kam pasë me njohët Normal Normal se flikët dhe një arën kërësit dhëmijës Se duesh me i pa lumejt me njohët Allahun Duesh me i pa Panat me njohët Allahun Kodrat janë një shkak për me njohët Allahun Dethnat janë një faktor për me njohët Allahun Hapsina, planetat, ratullimet Janë faktor për me njohët Allahun Po, Allah me njohët apo Kështë i bani këto që da përmërstime të një përkët Allahun ذات الله جل جلاله ترى الله انت تضافر كمي نوطه بهن لا فرمت الله جل جلاله وجل سعله يريد تعرفه توتنا برى الله جل جلاله وجل لسانه مع الله فاظمبرهم برى براه الله بما الله جل جلاله وجل سعله كذا ظمبرهم برى الله بما الله نرمال ndrojës me Allah në prej të Allah o të ifo Allah i tanë që o në gjëpë pëndrojëm prej të e më te ose pëndrojëm prej të e më te prej të e o zëpë pra ti ndrojëm prej të i të që të ndrojëm që të të kush nëse ku që të ndos nëse Allah i onë ti këtë ndos për nësë më stasjën të e më në gjiku ku që në ndrojëm me e në që të të kush në ndrojëm ti pra nëse ti kët A ka ku që në ullë? Jo mos ka ku që në ullë, vetëm një janë dhe ka Allahu që në ullë të posë. Kusë ansha jo? Në dhatë. Në dhatë ullëmi të posë. Ka Allahu qëllë në zëllë në ustatemi. Kanonin ati për kanon nuk e marim. Gjahim kanon edhe ligje qera, tani me ato ligje të qera shka në ndohëm. Ato ligje të qera, kur bjën shi, edhe ka grune dhuk në hongë, Allahu qëllë në zëllë në ullë harrojmë. Kër nuk ka shi edhe s'ka vuk, a i ligji qëli nuk në njëf, nuk në atërën të allahu, në bërë dhënjëtar në përkëm. Në shëndrë dhënjëtar në përkëm. Kër në shëndrët a i lëtar në përkëm të tona, atëherën e e me në përkëm si të matë nguaj, të filet në përkëm din zdo gjopre i gjonave, e që e ka në paradete. Haron se ka allah, haron se ka din, haron se ka regull, haron se Çka ti u bërë ndorr në atë moment e boj? Çka ti u bërë ndorr në atë moment e boj? Çka ti u bërë ndorr në atë moment? Nuk kurrë tani deri ta arrin qëllimin e vet. Harroj. Harroj se ka vetë kako ju kanë përvijë ligjet e vuara, yani secret you can ballitar nëpër kom për atë se din medal az vërtet. I ka ka fëmi i bani mongu. I ka ka fëmi i bani mongu. Mari bonda sila. Në jetë na faj për i silësive të asaj, për i qërimet të asaj, në ndërtimin e rjetit barimangor, kur gjojnë ka qëtërsen filozofië të talë e plët për me i pengu qërët. Për me i pengu qërët. Për me i zonë kur banat e dhe, njëzë, pra në ligi i barimangajive, kur gjojnë u qëtërsen për dhe se në përkambjën e qërëve të smiut të modit, gruës, vendit, temës, batonit, shtëfizvat, një të njërësime që adha Allahu Gjellë Gjellaruhu e Gjellë Shani edhe njëmejt edhe ujnat kanë hata për e ative njërësme edhe tema edhe mofmi po të po edhe tema edhe ndari edhe njëriu si qenje me përso së da Allahu Gjellë Gjellaruhu bëndën këtërat, bëndën zumbat e bani më nga gjive pësimet nuk din që tërsen përvec se ate që e ndërton nësë sëp me prish nësër gjuhë grue e tërgu Grua trbuar. Grua smura. Grua me qiha pata luvi. E ban brumin. E nuk i don këtë çep në bor. E marr çeprin Nil, e ve pa ujë, e ban brumin tjetër. Jo, nukun, nuk nuk nuk ki nuk zihet. E raftja së çenit, e ban e marr milin tjetër, ujin tjetër, bruçja të gozërd të tjetër. E ban çeprin mil e tek jo se tek milja së çenit. E marr çeprin mil tjetër, brum tjetër, ujin tjetër sa harë të ndërtojë me një fije prej fijeve, i orë dhënë dhëtë i e më poshtë. Sa harë të ndërtojë vërë i keqë i smutë njështëri, i dopët i ndërtimtarijës, sa harë të një e të arena, shëjtoni kanënë për shkarita ti, i ashtu dhazdhafen se nuk e këtë bodrejtë, i ashtu dhazdhafen se këtë asë dhëtëri ashtë të dhënë, i ashtu dhazdhafen se sa mirë. I ashtu dhazdhafen e bjenë në tretin lënë, pra qërë dhine dhe e lavdojë, sa të mëjshë qëtë e porë, se me ven e ki, se këtë që për që dhine, që të mëtën që nërtojë dhe ndi këtë dhine, qëtë e porë, grua e të rduar, sa të marë e qërapin, janë në, në shëplakën, sa të kamë dhe dhimu e të rena me i bitis, tani e banë shëjtoni shime, se ki qërap, nuk i banë burrit të në mirë, si rinë komë, janë gjëtë اي قرطا فريشة فريشتر انفن الله قرآن الكريم فرقت الشائل وانفن في ساكا كافون اي عرض مصبباني ساعد رويا اي سلاكيشت احتفين ما سمكة سوال مدينة من اذان اكيشت ذاين دعام من ابادي قدائد مصبباني ساعد رويا سبانت نقض الغزلاء Mën bërën e këtërën e mështë e borënë të më ardhë Se dhja të pritë e dinë që ka do me faunë bashma të rinë Më gëmime e mështë borënë të më ardhë Më harët pak në natë të tonë Kërë kanë dorë bon, kan në eshin e dhenëve E kanë dorë bon furtë furt E në furtë të me drev. Kur drev e kanë tirë Masë e kanë tirë a dasë me drevë Kër drevë të ajtë praf dhe drevë me një dorë E borënë të maë ndorën qësërë edhe stelët bërë të rajderi të ajta hardi ajtenit më stelët në bërë e ka har pra. një harë bërë të i mëshët shumë e shemët pra ka thonë që një grua ishte në mes me kështë dhe me dinë se kise shpjen sa hare mëshë ke bërë të i mëshë ka një e drejë që të krarë e sdrejë që të masë se kujtoj ke qështu bërë mirë e sdrejë kënë zërërë e qatë dështë tanë jetën e ka pas mëshë ed O njerëz të ndrafë meta në emrin e civilizimit. O njerëz të cilët i thabnë atëse po bëni ju farë kur Zoti. O njerëz të cilët ju ka parosit Allahu xhenzelelahu me mund bosë në harb, por mos më drejë atë masmë. Mos më semboh drejë në harb, se ju çetar ko ju duhet për armën e Mux. Njerëz të tragjenerat du në kap, deri kur vetë të thonë 70 përfitë, 70 vetë por. Deri kur Kurdët i fëmijë na kanë të vjetër, kurdët ata pranojnë se ka një fragment ia para. O popull i ndëruar, o popull i ndëruar, nuk pritet shteti për pushtetin. Nuk pritet shteti për pushtetin. Dalloni pushtetin prej shtetit. Së shteti a çfarësen e pushtetia çfarësen? Pushteti as parmenë e jote, as shteti as ora jote për shtetja është traktori jop, edhe kërë jop, a shteta është tëpia jote, nuk prishet shtëpia jote për traktorin të tante. Balon e një anën të i qetër të më, edhe nërgonë të i gjona dhe mdita, se pasurija është shejt, taj është shejt, puna të sële boj, në bojë nëjë ashe shejt, nërgonë të sële në bëjë në bëjë në bëjë në bëjë në bëjë në bëjë në bëjë në b nërgjone prejnë ditsirave të sidët ja o futën qërët, e prëmët pulën në arën ministri i grekot me folën me njerëzit rung, pa, pa, në rungë pa në palet qeverisë palet njerëzit në eminentë palet dëmaqin i shtirë palet ative njerëzit që i kënjën i vovet për në mdëqirë si të atën e da halapë më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më atër shka gjegi në shtëpijë në ratë nuk dinë kërdo qishë moti pleshtë e tonë kanë kha nuk gjegë të jargoni për një pleshtë këta e thanë filozofët e tonë këta e thanë filozofët a nëse nuk ishin atë filozofën në rënome a nëse atës pa të nfitur Nobel se sot Nobelin shka fitojnë sot Nobelin shka fitojnë sot Nobelin pitojnë atër shka të dinë ushtrinë tonë në borë ushtrinë e hujnë në borë që atër i e i për Çantosh ka ushtritë uja i binë në berrëtan. Ato tajë automobilin. Apo domos duhet të ushtik mermobeln. Bin trazete popullën tan mir, organizoje ushtritë tuaj në var me tashin, bëndin tan mermobel me një hap. Te Nobel me dai çfot. A me në gëmi çfot. E popullin ndaruan. E njerëzit nderuan. Hudja konzarno stan në rrug, as sentimenti më madh ti ke bon kët bot. Sentimenti ajo në rrug, as sentimenti më madh ti ke mund ke mund në bon kët bot se muslimani e ka të ndaluar me pështim rrugë. Muslimani e ka të ndaluar pështim e sigarës, a e ka ndaluar me ti, po kërë tim pra asa si qësë në dhe gjo ndalim e dhe urme e dhe kshila, atë pështim e shprat, e ka rëtë të ndaluar me hudë rrugë. E kur o më dhe jam ndëruar, kur e ke vendos me ullë dhe atëm atë shport edhe me i thonë dhe atës po, onë në kam thune djamien time se ishte ndokje e madhe edhe ishte pës Edhe këtë nuk do bëjnë. Ndru, e kemo ka punë kurrë do ta bëj. Ku ne kanë ndos mendru. Ata fjalë trote, ato tjera që i ndërtuan rrugët e veta, ato tjera që i ndërtuan ato rrugët e veta, si po ju marrni akmi këtu, apo kur gjodz banën çfarësen? Në shkoln 200 vjet, në shkol 300 vjet, në shkolë akademik 200 vjet, ju th안 se po. Ato që po antojn për juve jashtë vepër do ta bojn. Apo kur gjodz banën çfarësen? Edha tafti po shkon në Gjermani po thon kur po vjen këtu po thon jo merë. Edha me gaz, me 150 kg. Ske sa polita kur dëgjon ti, po së dëcithet se po dmik mar. e marr. Po po mira, e pse ajo po dëm marr. Çdo sandove. Çkangorri. Kto ka marrë do? Kto ku po marrë? Aha, ai pa tro Ata se sa vështirë në mesin e civilizumë në asë meqeni pa civilizumë. Ata se sa vështirë asë në mesin e të dukumë në meqeni pa e dukumë. Shka ta më nërmenja një shembol për fundër e belë, se të dhëta ma shumë shembol këtunit. Shka ta më nërmenja, kur dhëmë të shpia jote për i lavrët ti, edhe bosh një pa çardak u paragruz, edhe hinë për çardak për parmohisht, edhe hin me gjithë këtu sa gjeku s'kanë që e drasti me dhe përtu mëlejnë a të rimelivën atët durejt me hi me kundra lavre edhe ti bohë shashë zotni këtu edhe bohë zotni edhe këtu thumë këtu së në më përdijet kërkos edhe shkani kërës tëmë i zi harabat e ta një pra shëntani 3.000 këtu e në sot e, eh, që të shtojë që bë mirë Dhe të e, ati, të e a a tani, a, a, a më të stafur kur shkoj shtuvalja. E kur shkoj te mi tafë perfekte, miki porkë që don tikën, drejt i lavrë dhe te fotelat e arti të që se të arti aja. Ata ani, ata ani familje e kanë ndruar çelimin e bard, çka duketën e lartë kanë për kapacitet, e kanë ndruar çelimin e kurser të dihet azi nga i futur kur shkoj sti. Kur shkoj sti sa u kanë ndjia më novik ta ikish e kolonizet. Evat ursaj dihet me kundra shpinative. Ato asë një një fëjnë e kej gabim Po kej që që i qojnë E maroj një vit i sili më shej Kuj do të më gjejë këtë temar E maroj një, një vit për, Eventualis dhe një kamer Për e dika që ma si qëko ishte Ato me ukesh me tije E ti dasti, këti dasti Kë, Për qësa dasti Ka përstras traktore katrunis, përnin, his, dëplise, ka për tipo, për Më një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Dabbenati punë, dabbenati A te haron se kjo apërpë Te haron se Allah u Gjellaluhu në piti për aqtup shir Ashtup të të gjojnë zëllënizje Edhe haron ti se në gjami u fa jo E ti nuk të të dhe në do të dojnë më hodha jonë Do të dojnë më i faja jonë edhe asër Këtu dhe tjetojnë për pasën dhe tjetojnë Dhe të më shtesnit e Allah u Gjellaluhu Dhe të dhe të bëjnë punë qëka në kanë hje Dhe të bëjnë punë Ja la e punët e aderfit tona sot atel atënta si të shikaboni jetujin me morfarë o njerëzi e nderuar o shtatar të nderuar o shtatar të cilë tre javë më lart e ndajeni e, e ju jeni prej neve do të ndajemi ja të gjithë mos e shërbëni çafirin mos e shërbëni te huijt mos e shërbëni këtu se ka shumë interesant e dash shumë interesant se i hui përqërnë e vratonin. Kur gjash përndojë që të sen, a dhe ketas me shepa, i hui përqërnë e vratonin. Ardhen interesant për jash, katër dhe, katër dhe, katër dhe të tërsona, e banen vërën vërën vërën, për katër minuta, ardhe helikopteri i mërë. Ardhe helikopteri i mërë, edhe në këshirëm të tëri, a, talionja, po dhe gjinte dhe që ishi mërë. O la par d'interakti jimur. Ti, a pave c'i pru. Pai ktu a cheleti, lil al Fatiha. Bismillah billahi min al-shaytan al-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Law qati'a al-layli ya abu arjulakum min khilaf, sada Allah al-'azim. يقول ابو صباح عن اللؤلؤه على عليه السلام في حديث فيما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنه ويصرفني عنها قال رسول الله تعالى يا عبد الله عليه وسلم انك قد قصرت الراغب من بيته لا يثير الا ما يثره الله تعالى فاعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم القناة وترث الزكاة وترث الزكاة وترث مضار وتحج الجنبين إلى آخر الحديث أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حبار الله رسول قولي هذا وأصفر الله ولكم استغفروه يكبر لكم السائب الحبيب الرحمن والسائب من الزنب كما لا ربناك الحب لله ربما كثيرا كما عمره وقلوا الله الذي وعد المزيد لمن شكك عباد الله تكون الله في مرض وانتهوا عمّا عنه ناعا وذكر واصلتوا حب الجنيا من قلوبكم فإنّه إذا التولى أخر وعلنوا أن الله أمركم بأمر العظيم بلأ به بنفسيبة صلى الله عليه بملائكة كفره حيث صار سباك وتعالى إن الله وملائكته يصليون على النبي يا أيها الذين آمنوا قبلوا عليه وسجنوا تفسيبه اللهم صلِّ وسلِّ المبارك على سيدنا محمد كما قلت وصلت وضعك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مديد اللهم اذكر المبنين والمبنان فلاحيان منهم ولا بوات برحمتك يا رحمة الراحمين حراظ الله إن الله يأبر بذعب والإحسان وإيذاء للحرمى ويدعى ويدعى للتحشاء والممكن والبارد يعيدكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلاحيان الله لا اله الا الله انما اظلل وجه الله انما محمر وجه الله ايها السراجي اذكر حي ربنا ايها السلام اذكر اذكر وقوله وقوله Allahu akbar, La ilaha illallah. Këto janë detyrat e mëdha.